«Не мій він, приятель, – проказав я, – бо йду з Житомира, а він із Павломі з Києва. Досі їх обох не знав. В Житомирі до них я й долучився. «Це правда, що ти переписав Євангеліє? Одне чи весь новий заповіт? Переклади чотирьох Євангелія, розкладені на глави і зачала, подано згідно із повним річним колом православних євангельських читань. Я цю книгу переклав, переписав і намалював багато орнаментованих ілюстрацій, заставок, малюваних ініціалів, біля яких подавав картинку між орнаментованих полів. А перед цим ще 1554 року я зробив «Апостола», якого потім купив у мене Василь Загоровський, мій меценат. О, то була велика робота. З ранку до вечора, з понеділка до суботи, з місяця в місяць, з року в рік. Багато, брате, років. Чому ж так сумно про це говориш, тепло спитав Антоній. Бо робота випила мене. Як випивають воду із кухля І висмоктала, як шпих із кістки І кухоль мого тіла, і кістки мої Стали сухі, потріскані й порожні Кухоль є, а води в ньому катма Не знаю, чи цікаво це тобі, брате Але знаю, що вже ніколи більше такого не намалюю І не напишу Гірше робити не хочу, а так не сумію «То й не треба», – жорстко сказав Антоній. «Це значить, що ти своє в світі цьому зробив». «Бачиш, брате», – сміхнувся довірливо я, не відаючи й сам, чому раптом вдався з ним у відвертість. «Річ у тім, що я вже нічого не можу робити, Тямиш? Нічого». «Уповай», – коротко мовив Антоній і звівся коли маєш віру, все, що просиш і хочеш, здійсниться. І він пішов до воріт, спокійний і відсторонений, а я пошкодував даремно розсипаних своїх слів. «Чи не перед свиньми метав я перла?» Антоній відчинив ворота із рипом і увійшов у середину. «Отче, Микиту! Отче, Микиту!» загорла у цей час біля стовпа розбійник. У круглому отворі з'явилося пилихати лице. «Чому заважаєш мені молитися?» – спитав Микіта. «Хочу спитати, коли велиш мені відійти?» – крикнув розбійник. «Чи знову до лихих діл повернешся?» – спитало лице. «Не про той відхід, кажу отче. Чую вже свій кінець!» – крикнув розбійник. Тоді хай буде, як хочеш, мовило лице і сховалося. І тут сталося щось разюче несподіване. Я побачив, як до розбійника розміреною ходою підійшов Антоній. У руці його з'явився невідь звідки ніж, і він угородив його в спину розбійника. Той скрикнув і впав. Антоній витяг із тіла ножа, витер його спокійно об одежу лихоємця, заклав запаса і неквапливою, розгойданою ходою подався до хатини, на висті з якої стояла решта микитених учнів. «Закопайте його», – сказав мирно Антоній. Він те, що у Бога просив, дістав. І пішов у хату, а за ним сховався у дверях Теодорит. Решта учнів, перемовляючись і пересміхаючись, ніби йшлося про милу забавку, подалися гуртом до стовпа. Двоє схопили розбійника за ноги, ще двоє за руки, і поволочили з дворецька. Ото нажерлося людської крові, сказав Симеон. Тяжкий, мов каменюка. Я сидів під частоколом, заціпенілий, ніби побив мене правець. Розділ 15, у якому переповідається розмова мандрованців і їхнє осмислення того, що удіялося, подається монолог «Созонта про гру».